Відстанете від темпу сучасності, а це може помститись. І хто б подумав, що після цієї розмови Леся при нагоді у парикмахера звеліла собі підчорнити брови. Леся, яка раніше боялася догани з боку Василя за цей вибрик, тепер була розчарована, що він не помічав зміни в ній. Зоня, хоч і сама намовила Лесю, підмалювати оті нещасні брови, тепер почала напівнатяками підглузовувати собі з дружини свого шефа. Зате нагорода прийшла з іншого боку. Зустріла якось одну з жіночого товариства і та відразу до Лесі. «Що це ви, пані Меценасова, ніде не показуєтесь?» «Ми оце вже якось згадували», «На сходинах жіночого товариства!» «Чи не виїхали куди, що ніде вас не видно?» «Але мушу сказати комплімент пані Меценасові!» «Погарніше ли пані? Що аж приємно глянути!» В ліжку призналася Леся Василеві. «Знаєш, зачепила мене сьогодні Грегоринська, не знаєш її?» «Голова нашого жіночого товариства». Та, що її чоловік продає в церковній крамниці, дивувалась, що я не показую сніде мушу колись вибратись до них. Василь не заохочував її більше до участі у громадських справах, але якраз тоді чекала на таке заохочення з його боку. Коли прийшов вечір, то хоч Леся натякала, що сьогодні збори, Василь не запропонував їй піти на них. Зрозуміла, що сторонні впливи «читай зоні» перестали діяти, і він знову повернувся до свого трохи консервативного погляду, що місце жінки при дітях і чоловікові. Взялася докінчувати вишивати сукеночку христі – і так-таки не пішла ні в той, ні в наступний четвер на жіночі сходини. Хвилинку! Що сказав сьогодні вранці Василь з приводу Христі? Поробі! Чим скінчився цей їх спільний останній ранок? Стояла з Христею на руках у передпокою, а Василь одягав дощовик, бо зранку росив трошки дощик. Така дрібничка любила рух, який застібав гудзики на пальті. Його мужність, так здавалось Лесі, найкраще виявляла себе назовні у тому скоординованому русі. «Па!» – погладив дитину по голові, а потім ущепнув її злегка в носик. «Нічого не завадило б, якби ти мала носик на пів міліметра коротший. «Дай спокій!» – усміхнулась Леся. «Довгі носи – це порода!» Потім прийшла справа тогорічного сливового компоту. Дві останні банки века зовсім запліснявіли. Я казала Ксені, добре слоїки виварити, а на гарячим висушити. «Ні, прошу, пані, то слоїки не винні». Це вже такий рік, і на це нема ради. Пані нагадують собі, як то було з підпеньками. А потім? Потім той від електрики. Десь поділася квитанції. Хоч усі до найдрібнішого урядові папери Держить вона в шухляді. Відповідно, розсортовані, поскріплювані, як має бути. Потім... Виринуло питання, чи на обід варити зелений борщ, чи овочевий суп. Потім нічого, здається, більше. Христю поклали на передобідній сон. Близько десятої, як звичайно, прийшов листоноша. Леся почула шурхіт колопоштової скриньки і вийшла без особливого поспіху. Газета Дві рекламні листівки, державна лотерея і якийсь медичний препарат. Лист завинувся у складки газети так, що впав Лесі у подолок, коли розгорнула газету. Місцевий лист на її ім'я. Вражена неприємним перечуттям, розгорнула і найперше подивилась на підпис. Приятель. Перший порух був спалити анонім. Це був би порух доброго виховання. Анонімам місце в коші. Чула не раз цю фразу від матері. Проте не зважилась знищити листа, не прочитавши його спочатку. Власне, чому не мала довідатись, що про неї думають люди? Приятель не виявив себе надто балакучим. Остаріг тільки наївну, засліплену жінку перед Романом, який веде її чоловік із своєю друкаркою. Місце любовних зустрічей Гансор'єра панни на вулиці Зеленій. Тепер Леся дивується і заздрить своєму тодішньому психічному станові, бо той лист – не справив ніякого враження на неї. О, Господи Боже! Була тоді ще начебто недосяжна для такого роду переживань. Ще раз прочитала, і часинку наче прислухалась сама до себе. Хто? Хвилинку призадумалась, як би вона поставилась до цього листа, коли б мала який небудь хоч найменші підстави для підозріння. Навіть теоретично не могла уявити себе в ролі жінки, яку зраджують. Почуття абсолютного довір'я до Василя, свідомість його пуританської чесності в їх взаємовідносинах, міцна самовпевненість жінки, яка незамінна на своєму місці. Все оте разом, Перешкоджало Лесі хоч би в уяві припустити таку можливість. Крім того, Василь у ролі Дон Джоана. Це було в очах Лесі щось таке неймовірне, таке протиприродне, як дитина в ролі ката. Гарсон'єру зоні по вулиці Зеленій Леся знала. Була там кілька разів із зонею раз навіть у товаристві Василя. Чи був там Василь без неї? Можливо, цілком можливо. Не раз скаржився, що Зоня, виходячи останнє з канцелярії, забирала ключі від шафи з актами з собою. А рано, коли спізнялась на роботу, Василь пояснював ці спізнення тим, що вона вночі працює. Він мусив іноді йти їй на зустріч щоб скоротити собі час. Можливо, що ця обставина і дала привід авторові аноніма остерігати бідну жінку. Де ж пак, о пів на дев'яту вранці виходить доктор Чуйгук із своєю друкаркою з приватної квартири. Лесю охоплює раптом пустотлива веселість, яка є нічим іншим, тільки виявом, приємного почуття своєрідної гордості. Їй хочеться не палити, не нищити цього листа, а навпаки, показувати і прочитувати його всім своїм знайомим. Вважає, що трапилась чудова нагода для того, щоб почванитись перед світом вірністю свого чоловіка. І коли так гралася думками довкола того листа, почувала, що зростає у власних очах. Інша на моєму місці підлещувала сама собі. Напевно, завагалася б у своїй вірі або в найкращому випадку стала б досліджувати, які підстави спричинились до того, що хтось написав такого листа. Може, інша і почала б нарікати на людську підлість. Зробилася б підозрілива, Недовірлива, а я сміюсь, а я можу сміятися. І вона справді заспівала якусь веселеньку пісню. Покрутилася дзигою по хаті, поцілувала Христю, яка щойно прокинулась, і знову повернулася до листа. Тепер розглядала його з іншого боку. Крім того, Василь. Поважно задумалась тепер над тим, чи розповісти йому про той випадок з анонімом. Знала добре його характер, знала, як він органічно не переносить найневинніших пліток. Не цікавлять мене чужі секрети. Маю їх досить в канцелярії. Ні, не покаже Василеві листа. Для нього могла бути неприємною думка, що хтось, хай би і дурень, вміщує його у плітку, зв'язуючи його особу з зонею, яка була тільки друкаркою в його канцелярії. Не треба. Крім того, ця справа могла б неприємно відбитись на їх службових відносинах. Ні, не треба поки що знати Василеві про цей лист. Коли-небудь згодом, як Зоні не буде вже в його канцелярії, адже і на це прийде свій час. Розповість Василеві цей випадок, а він, напевне, похвалить її жіночу мужність, що вона знайшла в собі досить сили, щоб змовчати про цей факт. Хоч сам вважає її за 18-каратову жіночку і, як казав, був гордий з її високих якостей. Завжди тішився, коли виявляла деколи риси мужського характеру. Не давала Лесі спокою ще одна річ. Хотіла знати, чи таке підозріння обурить Зоню, чи, може, в якомусь відношенні буде приємне для неї. Можна припускати, що скоріше обурило б воно панну Зоню – Леся вже бачила її вираз обличчя, її сміх при тому. «Ну, знаєте, я і меценас, ну, знаєте?» Глум міг стосуватись і до Василевої зовнішності, включно до трьох-чотирьох волосинок, що завжди стремлять йому зніздрів носа. Цей сміх Міг стосуватись і Василевих літ, але міг так само добре натякати і на обставину, що Василь жонатий і дитячий. Певність, що Зоня так, а не інакше реагувала б на цей лист, ображала Лесю самої солідарності з Василем. Будь справді, чому Василь не мав би подобатись іншим жінкам, крім своєї? Можливо, що в своєму трохи злинялому костюмі, похнюплений над актами, зачитаний, як висловлювався Влодко, він міг здаватись комусь сухарем, але в родині, особливо десь на дозвіллі, за містом, у лісі чи на пляжі, відпочилий, охочий до жартів, рухливий, вигадливий чи не був би це ще мужчина гідний уваги. Так, у безпосередньому зіткненні з природою все на ньому і в ньому так виділялось якось, що очам було любо дивитись на нього. Допіру там, на вільному повітрі, помічались його міцні по спортивному спадисті плечі. Блиск його молодечих Дарма, що усі ці зморщок очей. Навіть голос його у таких випадках набирав іншого тембру. На подібних міркуваннях Леся не помітила, як настало передполуднє. Не помітила навіть, як злетів той час, коли Василь прийшов з суду. Той самий звичний, трохи недбалий вже рух, яким щодня цілував її на привітання. За ним те саме старе, знайоме запитання. А як там діти? Леся дивилась, як він з недбалою втомою скидав з руки плащ. Даремно тяг його з собою. Як тільки вийшов з Рівської, перестав трусити дощ, з якою приємністю міняв піджак на літній халат з якою насолодою поринав у своєму клубному фотелі ще роботське надбання, щоб потонути в газеті. І подумала Леся з ніжністю матері. «Стаємо вже важкуватими, кохання!» Сама усміхнулась до думки, що цю стару, втомлену дитину можна підозрівати, у любовних дорожчах. Проте не могла Леся збутись з якоїсь мимовільної настороженості, з якою сприймала того полудня кожну фразу, кожний рух Василя. Щось з детективу пробудилось в ній, і вона почала, не надаючи тому найменшого практичного значення, стежити за Василем. При компоті спитала ні з цього, ні з того. «Подобається тобі і твоя друкарка?» Вимовила цю фразу і відразу почервоніла сорому. Запитання було поставлене тоном, зовсім незвичним. Був у ньому якийсь присмак, якого не можна передати словами. Василь зморщив чоло. Подивився пильно на Лесю, і Леся вичитала в тому погляді докір для себе. Знала, що Василь не переносив, коли вона, така досконала в його очах, чинила некоректно. Зоня спитав і занурився в газету. Потім підвів очі, якось чудно подивився на жінку і відповів просто «Немає гарної цери». Тепер розуміє Леся, що в тій хвилині стояла на межі, від якої треба було б їй звернути. Чому не урвала на тому питанні, яке вже само по собі було тактичною помилкою з її боку? Чому ставила такі глупі, образливі в першу чергу для неї самої запитання? Чому приневолювала Василя давати відповіді? Яких через кілька хвилин використовувала як зброю проти нього самого. Чому не показала йому тоді листа, а гналася з ним до зоні? Одне тепер для Лесі ясно. Мусила з кимсь, точніше з одним з них, поділитися цією вісткою, яка мучила її, кидаючи товзне віру, то знову підносячи Лесю на шпиль такої моральної чистоти, що аж здавалось неправдоподібною. Як тільки Леся вийшла з хати, вона піддалася новій хвилі сумнівів. Може, таки повинна була показати листа першому Василеві? Може, треба було, щоб Зоня взагалі ніколи не дізналась про цей лист? Чи факт? що вона довірила листа першій зоні, не скидається на змову проти Василя. Можливо, що якби в тій хвилині Василь не читав би з такою уважністю газети, була б йому першому показала листа. Але він був так зайнятий політикою, що здавалось, наче зовсім не відчував її присутності в кімнаті. Леся кілька разів навмисно доторкалась до нього, щоб звернув увагу на неї. Але він тільки відсував крісло, як від чогось такого, що заважає йому. Леся ще в дверях постояла хвилину. Тільки коли рипнули двері, Василь підвів очі з-під газети. Але й тоді не спитав, куди йде чи коли вернеться. «Будь здоров, Василько!» «Па!» «І тільки всього!» Вийшовши на вулицю, Леся Чуйгукова прискорила ходу. Мало не побігла. Так перебігла повз адвоката Гука. Привітав її, аж коли минула. «Куди так, добродійко, куди?» У котромусь з вітринних дзеркал побачила своє відображення. «Зарум'янина!» з розвіяними кучерями на скронях, у білій вишиваній сукенці, видавалась сама собі не тільки молодою, але й такою, що ще може подобатись. Чи зоня краща за неї? Яке безглузде питання! А проте, як хотіла б Леся мати на нього правдиву відповідь? Чи зоня краща за неї? Хто може це сказати? Хто? Василь казав колись, «Та ну, він і тепер говорить іноді про те, що вона, Леся, має чудову шкіру. А про те, що в Лесі негарні зуби, Василь навіть не натякає ніколи. Коли була ще дитиною, то мати журилась, що їй будуть рости зуби допереду. Пізніше, коли підросла, то саме ця вада у красі була для декого, от хоч би для Василя, принадою. Тепер, коли схудла і шкіра стратила свою еластичність, воліла блеся мати нормальні зуби. Зоня не має гарної шкіри, але вона має зате вроджене почуття елегантності і одне одним компенсується. Крім того, в зоні сидить якийсь чортик. Справедливість змушує Лесю визнати це, що просто штовхає людей до зоні хоч би для того, щоб посперечатися з загонистою панною. Колись то Василь сказав, що вона має голову на карку. На вікні у зоні помітила Леся, Білий фарфоровий збанок, і чомусь взяла це за знак, що Зоня дома. Леся подзвонила і зразу занепокоїлась. Зоня зустріла її спокійно, так начебто чекала її приходу. Минула добра хвилина, поки Зоня спромоглася попросити Лесю сісти. Розмова не Байдужий вираз обличчя в Зоні, не заохочував до щирості ні до жартів. Лесю щораз більше залишала впевненість. По дорозі уявляла собі, що прийде в хату і з порога заговорить про анонім. Оберне справу на жарт, насмішить їх обох. Уявляла собі, як будуть читати його і реготатись. Тепер почувала, що такий тон не під силу їй. Мусила б це бути гра, на яку Леся вже своєї природи не мала здібності. Вона могла тільки зробити так, як зробила. Відчинила торбинку і, не показуючи зоні листа, сказала трохи нервовим, хоч мовби і веселим тоном. «Я прийшла, я прийшла, панно Зоню, «Сваритися з вами за те, що ви заводите роман з моїм чоловіком?» Леся дивилась при тому просто на Зоню і тому не могла не помітити, як та на якусь мить змінилась на обличчі. Звичайно, могла Зоня, така амбітна і самолюбна, образитись на саме підозріння на її адресу. Може, і вхопилася б Леся, Цієї можливості, якби у грі очей тої, в перемінному, швидкому, як думка, намагання прибрати то сувору, то знову байдужу маску обличчя, у короткій, тільки для інтересованих очей в доволеній розгубленості зоні, не побачила страху, що блиснув із газу. Коли Зоня підвела на Лесю погляд, вже досить спокійний і досить нахабний, то зустрілася з поважним, бліддим обличчям Чуйгукової. «Боже мій!» – гризла своє серце Леся. «Щось є! Щось є! Але коли вона заперечить усе, то я не зможу їй нічого довести, бо в моїх руках немає нічогісінького, крім цього брудного клаптика паперу». Треба було тепер міцно, спокійно поводитись, Треба було тримати на припоні всю увагу. Це Леся добре розуміла, але страх, що прошумів по її жилах, озбурив кров. І перед хвилиною неможливе зробив дійсним. Знесилив зовсім Лесю. Не були це ревнощі. Навіть не біль зраненого серця. Був це перш за все голий, божевільний, смертоносний страх перед самою можливістю чогось, що стало вже дійсністю. Леся була вже впевнена, що анонім говорить правду, хоч поки що не мала ні одного справжнього доказу зради Василя. І в міру того, як зростала і зміцнювалася Ця жахлива впевненість зростав у Лесенім серці протест проти неможливого. Якби в цій хвилині сама Зоня стала доводити Лесі провину Василя, то вона, Леся, з усіх сил заперечувала б її словами, як огидному наклепові. Та Зоня мовчала. А конче треба було скінчити якось із цією справою. Я хотіла б почути ваше слово. Голос Лесі ломився, і здавалося, що вона ось-ось заплаче. Може, тому і зміряла її зоня холодним, недобрим поглядом. Я не маю нічого вам сказати. Спитайте свого чоловіка. Зоня посміхнулася вульгарно, перекривленою губою, алеся Леся відчула дивний, незнайомий холод на поверхні тіла. Холод той ішов від ніг. «Може, я божеволію?» – майнула думка. І Леся зблідла. Встала, начебто хотіла переконатись, чи спроможна ще керувати своєю волею, але зараз же сіла. Розгублена Розглядалась по кімнаті, підсвідомо шукала свідків Василевого перебування тут. Несподівано почула в собі нову, легку думку, власне кажучи, що це все може займати її. Хіба така справа може стосуватись до її чоловіка? Раз існує ця справа, значить, нема в неї більше чоловіка. Опустила повіки і вчула новий біль у серці. Новий і такий немилосердно дошкульний, сказав раз її батько. Не любити – справа серця, зраджувати – справа честі. Василь теж не міг перестати любити її. Могла, вульгарно висловлюючись, набриднути йому. Але міг, не тільки міг, а повинен був, справа честі, в якийсь спосіб дати їй пізнати, що його ставлення до неї змінилось. О Боже, десять способів було на те, щоб повести себе як людина честі. Власне, як людина честі, а не як злодій. Підлий єзуїт, що прилюдно світить Богові свічку, а присмирками викрадається за до місця гріха. Як же міг він так майстерно, так обдумано обманювати її? Він, саме він, що навіть пліток на цю тему не терпів. Такий далекий від того роду справ і такий, здавалось, чистий. Леся Чуйгукова встала. «Добре, в такому разі я розмовлятиму із своїм чоловіком». Вона попрямувала до дверей, коли зоня із силою, що не віщувала нічого доброго, схопила Лесю за плечі і знову посадила в крісло. «Якщо хочете і маєте відвагу почути правду, то ми з вами теж можемо розмовляти. Про що вам йдеться? Це правда, правда!» повторила піднесеним голосом, бо видалось їй, що Леся не почула добре. Леся справляла враження не зовсім нормальної людини. Вона дивилась на Зоню без усякого виразу, кліпала нервово очима, ковтаючи сльози. Можна було сподіватись, що вона крикне в голос або кинеться на Зоню. Зоні хотілося привести її в нормальний стан – і вона почала навмисно, байдужим голосом: Що ж ви себе вдаєте тут, наївненьку дівчинку? Ви ж доросла людина.